Jag hörde att du snart ska lämna stan Över tid och tänk Tjur flöjd. Tjur flöjd. Ja. 24 Tjoflöjt, tjoflöjt, tjoflöjt lördagspodd också Det är fint Köpenhamn, då var det lite lördag Då var det hela här i och för sig Ja, fragmentiserade podden Och tjoflöjt, om man vill Eller om man vill, vi hade kunnat haft... Eh, en adventskalender på alla, alla våra avsnitt och det här är det sista avsnittet, julaftonsavsnittet. Juraftons, det kanske blir det. Jag tänkte en annan parallell för att första podden vi hade, mm. då var vi på Brända barn. Ja, just det. Det här kan ju bli sista då, då vi är på Dan Stewart. Fattig tror jag inte. Ja, det, ja precis. Om vi hade tema adventskalender, men... Ja. Nu nej, så vi, vi, vi har ju vi har ju våra sponsorer att tänka på vi, vi, vi, vi lyssnar ja vi kan inte bara svika, svika sådär nej. oanmält nej, ibland raser in så mycket lyssna mail så att ja. du skulle bara veta nej som sagt jag hade köpt biljet till till och du bara hakade på ja precis jag ja men det, det är det jag tycker är så skönt för att jag jag ja, som du vet har ju svårt att bestämma långt ja. i förväg För jag, jag, tänker, jag vet aldrig om jag är sugen då, liksom, så här. Men det här tycker jag är helt perfekt Fan, ja, men Vad kul det skulle vara att gå på konsert ikväll Finns det biljetter? Ja det fanns, skitkul Och så ja. liksom då vet man att det funkar och sen är man taggad ja. Men det är inte alltid det funkar, jag vet ju, vet ju det Men det är fantastiskt att det gör ja, Jag brukar ofta känna att, eller min taktik har varit taktik Som jag har gjort förut så var det så såg man ja, om en månad Och spelade den Stewart till exempel ja. Ja. Och så när När lördagen kommer så vet jag Klockan med bli bortat 6-7 Orkar dra, dra, nej. dra sig iväg liksom det. Nej orkar inte göra Men då, då köpte jag biljett Och det är en liten bra grej, att man köper biljett långt innan mm. Då blir man ju tvungen med, <laughs> ah, okay, Mer eller ja. mindre att gå oh. Och efteråt så, så känns det bra Att ha varit där och sett det och så, Ja precis så kan det ta slut det här är ju en liten lokal Ja, jag vet inte hur många som går in, Men det fanns ju biljett nu så att det är väl inte Plastic Pals som är förvandet Har inte dragit alls så många Green and Red, vad var det för relation tror. Ingen relevant förutom att jag Hade singen Time Ain't Nothing det Fantastiskt bra. <clears throat> troligt bra text där Time Ain't Nothing When you're young at heart ja. And your soul still burns ja. Och så sjunga lite skevt så där. Och så är det ju skönt akustiskt också. Och är fantastisk harmonier. Ja, ja exakt. Det här är från 86 typ. Jag. Vad tror du? Ja, 85 och Ja, så. 85 kan det vara. Och, och vi var hos och och då, då satt vi och kollade på massa eh, Youtube klipp över det och då spelade vi bland annat mm. Det fanns någon live version. Och så sa jag att det här var en perfekt låt för för volleyball. Ja. Det, det skulle det vara. Vad vad, vad vad har du för relation till dem? Nej, det är väl inte menar att jag lyssnar mycket på just den där, den där svängen med Green and Red och 3 o'clock och Dreams Indicate och den här mm. Paisley Underground. Räknas det ihop som samma gäng, eller? Ja, Green and Red räknas också till Paisley Underground. Det, var, det blev väl som en, en scen eller någonting, men jag vet inte riktigt hur de... Mm. För musikaliskt hänger de inte ihop riktigt sådär... Mm och Long Riders. Och de mest kända är väl Bangles som också räknades till, till den här serien. Mm. De flesta kommer från Los Angeles men Green and Red var väl ifrån Arizona, tror jag. Ja, just det. Jag såg jag nere mm. Google. jag tänkte, namn Green and Red var... Ja... Vad är det? Röd, grön. Röd, grön och röra. Green and Red. Ah, nu har jag inte Google. Jag Svart... tror att det har någonting med... Svart på vitt, vet man vad det är. <laughs> Nej, men det har ju någonting med synen att göra. Okej. Okay. Green on red. Ja. Um... Grön inte. ja. ja om... Men, nu kan jag... Jag kan inte placera den, så jag orkar inte kolla det här. Jag såg ett Reeves Indicate på tal om dom förra in mm. mm. uh, På Nalen. Och det var ju jättetungt, jättebra. Mm. Och då... Uh kommer på att just deras namn Dream Syndicate är ett fantastiskt bra gruppnamn. Har inte jag tänkt på. syndikatet. Ja, men det är bra, flummigt. Bra ja. flummigt namn. Ja. Passa dig, Din psykodelia. <här> jo, men lite lite ja ja, ja. ja, men det är snyggt. Det är Allt, snyggt. allt med, med... För det är liksom dels är det är och dels är det svårt. Man kan, det är många tolkningar. Ja, vad är det för någonting? <här> ja. Jag tänker ju säga att allt med dream är bra, men dream fear. Fear tror finns en band också. Och det är väl inte så ja, Inte att, att det är bra musikallt utan namnmässigt Men drivs är inte bra ja. Det är väl något sådant där Äckligt hårdrock mm. Hårdrockband Buuu <laughs> Äckligt hårdrockband Men du, ska vi, jag tror det lördag kväll Ska vi ta oss glas vin Ja då är det helt fantastiskt <laughs> Tummen upp Vilken, vilken, suverän, vilken suverän podd kan vi, Suverän luff, suverän ja. podd Återkommer Du snart ska vända oss Alexens Komplicity. Ja, underbart. Jag tror vi det här eller? Nej, Har du det fanns det? på Systembolaget Här i ringen. Ja. De där bor så många, så. Hipster, så många hipsters här uppe på söder så att det... Skål! Skål! Ja. Det var lite konstigt för att egentligen... Nu svalde här? här egentligen. Ska vi bara spela, spela runt i kummen och så kommer jag spotta ut. Nej, men det känns väl... Jag tycker att vin tycker är svårt för det är så olika ja, de, de, Från gång till gång kan jag tycka för det, de, det påverkas ju av Vad man har ätit innan mm. Och nu så kommer jag ju nästan direkt ifrån En tandborstning mm. <laughs> Inom mm. ja, Jag har borst in innan jag for. Och då mm. blir det ju liksom att... Själv kommer jag från ostkrokar <laughs> <laughs> och, och då, då, då ger det ett, ett inslag av ost tycker du <laughs> Ja just. Ja, nej jag tycker det är skitfort. Men det är, det är helt okej. Okay. Vad tycker du? Ja, jo, nej, jag, jag tycker det är helt okay ja. Någon gång för några år sedan så, så jämförde, för det hade vi först hade vi druckit någon, var någon en massa folk hemma. Mm. Några år sedan, det här var säkert 20 år sedan, mm. ser. Eh, Först var det någon vin som kostade 60-70. Mm. Och sen hade vi någon Faustino, något som kostade 150 men dubbelt så mycket. Mm. Och då kände man verkligen skillnad. Man gick från det billiga till, mm. till det dyra. Okej. Okay. Men om du inte hade vet om det då? Jo, men jag, jag tror att jag har känt ändå. Ja. Ja. Så här. Du... Jag tänkte kolla, kolla med dig lite grann. Du, du är HKV Ja. Jag tänkte... Du brukar testa mig ibland så här. Så nu tänkte jag kolla med dig. Om du, om du kan namna tio stycken i Strijdstrup. Då... Då begär jag mäkta Kan du det. Namngiv fem, då är det godkänt. Nej, det... Under fem Under fem är inte bra. Nej, men beror... tanke på ditt tråkiga intresse och mod och kunskap. <tryck> oj, oj, oj, oj. Gärna klok. En snabb baklund. någon. Vad säger du? Före någon. Ja, det vet jag inte. Nej, ja, du får rätt. Jag skulle säga att de två nämnde i råg när jag var hemsam. Nej men vad heter det svenskt nu medan? <laughs> Vem då, ja, nej, jag, måste, jag måste tänka efter en tag sen. Det känns otroligt mörkt på Kameronsbänk. <laughs> nej kan nog bara med inte någon, någon möb. Nej. kan inte någon spela i det här slaget? Jag måste tänka efter för det var våna proffs med Sildeberg. Det här det här är, är förnedringstema om jag har hört av för, ja, men för förnedringspoäng. <laughs> Han Nej, det är inte så men eh, jag tycker själv det är skitsvårt. Jag tror inte jag skulle få upp fem. Jo kanske. fem Nej, Jag you see I can't Men om, om du om du säger läs namn, så, ska säga, så ska jag räkna många kär till för dem. Jag ger kemer liksom. Nej. Nej, det är, det är inte jag vet jag. Dick Axelsson. Men det är han. Han spelar moder förut. Ja men det är han, vad ja. heter det? Jaha. Ja han känner ju till. Magnus Nygren. Nej. <laughs> Andreas Thureson Nej. Tom men... Thureson till. Mattias Sjögren. Nej. Erik Gustafsson. Nej. Dennis Rasmussen. Nej. Mikael Backlund. Nej, Nykvist. Nyqvist. Nej. Daniel Rahimi. Nej. Joel Lundqvist. Jo, är det heter inte. Nej, det heter inte. Så nåt jag inte ja. Linus Ullmark. Aspelanni. Moderhockey. Ja. Nej, moderhockey, men vad heter det? Linus Glasen. Vet vem det är förresten. Linus Glasen är ju Robban Glasen i Noise. Noise, hans son. Ja, har inte jag nämnt på en podd att uh, Linus farfar, uh, vår vaktmästare på Jarlbergsgården har jobbat nu? Ja, sen Kalle Järnkuk, Niklas Danielsson, Anders Nilsson, Joakim Lindström, Johan Fransson, Niklas Andersson, Tim Eriksson, Jim Eriksson, Simon Hjalmarsson. Jim Eriksson. Ja. Motbekant. Han var med i OS. Ja. Simn Hjalmarsson, Jonas Annelöf, han spelar i mod för proportion. Oskar Möller, Mattias Ekholm. Ganska blekt, jag. Fyra stycken känner jag igen. Ah, du känner igen fler, tror jag, men det är lite äh, inte ett sägande namn. Det är, om det hade varit namn som man kommer ihåg så. Ja. Men <laughs> Daniel Rahimi. Ja, ja men alltså, det är ju men det är ett namn man skulle komma ihåg om han var varit bra så. Du, det är <laughs> ett namn som man kommer ihåg. Ja. Rahim nu jag aldrig bort när en gång Nej, men det, det var. Kommer att kolla på igen. Var urusen. Nej, det var inte. Det är hopplöst. Ja, du ser. du ser. Du ser. Ja. Nej, men det här kanske blir, Jag tänkte vara det sista, sista inlägget Om hockeyweb Det här kanske blir det första hockeyweb Någonsin jag inte kommer att kolla en sekund på Du, ska inte, du gör det till dig grej att du ska inte kolla någonting Nej men jag är inget intresserad Är du det? jag om, om, Kanske, men... kanske ja, absolut inte har någonting annat att göra ja. jo, men, ja. Det är det, det mm. inte att man skulle skynda ja, sig Från jobb Det är så jag menar Man liksom planerar inte runt en match Nej. För men, att... men förut var det ju ja, det ja. var ju alla stora med Och det var jag tycker det var kul ganska ofta. För det har ju alltid varit någon spelare då foppa om jag till exempel ja. och dyka upp och så. Ja, ja. Alla de där åren har jag tyckt det har varit kul. Och även, jag, och, och jag tänker, ännu tillbaka när man själv var. Ja, var, då var det jättekul. Då var det ju var enda chansen att få se, se dem där. Ja, oj. Här, men. Ja. Ja, jag jag kommer inte att ställa klockan <skratt> efter, efter, efter, efter matchen. Jag kommer inte att ha ledigt. Men sen i slutspel och blir i någon final, då kommer man säkert att jag kommer att slänga på tiden och har den på lite oh. det inte... oh. Man ska inte raljera för mycket Det kan bli, kanske kul till slut ja. Men däremot fotbolls så känns det roligt Jag tar gärna det Ja, fotbolls ja. be mig inte nämna Nämna spelare <laughs> Nej. Men hur blir det nu då? Då går det alltså matcherna... Brasilien. Det är väl ungefär sant som, som Som det, är tre... De är tre... som det tre... var i USA va? Nej, det, det borde vara Lite mindre skillnad Mindre skillnad. Det är, jag tror det är tre eller fyra timmars tid Skillnad till Brasilien så att det borde vara, om så säger matcherna brukar börja 6 och 9 så blir det väl ja, 9 och 12 då. Så någon midnatt match typ ska jag tänka på Du tror inte att de anpassar? De anpassar det inte de... efter världens mitt. Sverige? <laughs> ja. Jag har ingen aning faktiskt. Vi får se. Men på de gamla var inte Sverige i mitten då? Mm. Europa. Särskilt Örvik. Ja. <laughs> jag jag, jag för mig att, att Europa låg i mitten på kartan. Och i USA har jag för mig att Att USA har mitten Att de har sig själva mm. i mitten Men det tänk dig amerikanerna om, om deras kartor Och så skulle Europa vara i mitten Skulle vara jättekonstigt mm. Och ryssarnas karta också Att de skulle vara liksom långt ute i höger Jo men alla vet ju att Sverige är i mitten <laughs> Sverige är ju bäst Särskilt är Musik Jag såg eh, att de ska sätta upp Walter Towers. Mm -hmm. i, på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Okay. Och eh, vet du vem som skulle spela? Sibyl. Det är ja ja Det här är jag lika borta på som dum sus, Eller är det någon kändis? Ja, alltså Fredriks, Fredriks, ja det var alltså Sätt, Sätta upp den där det kan ju vara vem som helst av alla kvinnliga skådespelare Nej, inte där varför det Men det är typ allt du kan alltid vara en massa farser och sen eh, sen farser där det det är en... Eva Rydberg Eva Rydberg var det ja du ser <laughs> och när, när jag tror det så när Leerun fortfarande tyckte sig hon det, och, och, det. Är, och är aktiv ja, ja. hon okay. ska spela fru och så eh, Basil Faulty och vem är det då? Är jag, det också den kändis ja, John Malmsjö nej han är för gammal för sånt där Ja. Och han, är mer, han är väl dramatensnubbe Det här är ju mer en sängkammarfars Nils Poppe Han, han dog för några år sedan Sängkammarfarsfigur Sängkammarfarsfigur ja, han, han har hållit på länge eller länge. Jo han har hållit på ganska länge I den åldern också som jag Nej inte länge gammal han är, är väl lite yngre Den klassiska Adde Anberg Okej han är inte yngre Han är inte 60 ens jag tänkte, vad kan hon vara? Hon, hon måste ju vara 70 Ja, så att hon är 70 då Eller ah. kan hon vara 75 då? Ja ah. Säg 75 Ja, ah, måste ju vara 60 Ja, ah, okej, okay. jag är 60 då Ja ja Okej Intressant Ja, och vad heter oh. han Manuel Ja, Manuel vet, vet jag inte Men det kan, kan mycket väl tänka på att det blir någon... Robert Gossons Nej, han är för stor för det Eller vad heter han då? man fars. Han som är i rederiet Han brukar vara i Partai också ibland han spelar Mickey. Eh, inte homosexuella. Ja. Ola ja, Smedson. Smed, ja just det. Mm. Han. Kan jag, jag kan tänka ja. jag mig att han. han liksom, eller han som spelade Kosmos. Med någon kastad rull på huvudet. Han, han brukar alltid vara. Jag kan inte vad han heter. Nej. Han brukar alltid vara i stänk. Skulle det kunna vara någonting som du åkte, åkte ner till? Typ? Ja, mycket mycket, Bara mycket väl kan jag tänka mig. Vad heter Nej, det skulle jag. hade sagt att han skulle dit och kolla någon gång. Mm. Utan jag gillar inte farser på teater, slänga dörrar. Och, varken att se på tv eller på teater eller någonting. Tyvärr. Men det, det är ju en stor. Gillar du ändå. Nej, det Alltså Om man är ser det... farserna alltså, så Fall to Tower som tv ser, tycker jag är jättebra. Ja, den är ju fantastisk. Men de, här, de visar de här farserna på tv och på en scen där de går igenom dörrar och slänger igenom och. Farsor på stan. <laughs> Fasaner på stan. <bestånd. laughs> korona. <laughs> ja, jag minns Eller, ja, just det. på stan. på Nej, men det är ju en stor grej med sådana här sänkammarfarser. Du kan tänka och, och jag ja, tror att men... de livnär sig på det här att det kommer busslaster från uh, utom Socknes. Ja. Varför, varför är det så bra? Så bra det är så bra. Det, det är väl ganska enkelt. Det är någon grej att samlas kring, eller? Ja, men det är väl enkel. Det är enkel humor. Ja. På en tårt ansikte, det är ju fruktansvärt enkel humor. Jo, okej. Okay. Du vet inte om det är så mycket tårt i ansiktet. Men det är, det är lite. lite sång, lite dans, lite naket. Vill du kunna tänka dig så här? Ja, hade jag vägarna förbi så skulle jag. Okay. Jag skulle inte åka ner för Forty Towers. Det var ju jätteroligt, tycker jag. Men att, jo men att ska åka dit och titta. Då åker han från England, där han bor dit. tills Hälsborg sitter och i en halv, två timmar. Och inte fattar någonting för de kör på svenska mm. Och undrar, kör de Kör de eh, gamla eh, Grejer som typ tyskarna Eller Eller eh, om det ja. avsnittet mm. Gamla grejer som fanns eller hittade de på Jag eget vet. Jag tycker att du ska åka dit och kolla så kan du berätta på podden. En live-inspelning <skratt> I, i, i Fredriksdalteatern Åh, <skratt> stäppa Du nämnde Abde Malmberg. Ja. Jag lyssnade på en podd idag. är heter med Susanne Ljung som skrev på Ja, men just det. Jag, jag lyssnade på, på någon om eh, Mahmoud Ali. Men Den här gången var det om Courtney Love. Mm. Hole. Och hennes influenser. Och då var hon tydligen buddhist också. Eller är buddhist. Mm. Och då... Han kom helt plötsligt in på buddhism i Sverige. Och då intervjuar de Claes Malmberg. Kan man göra han är buddhist? Han är buddhist. Och då berättar han om någon liten anekdot. Om när han första gången skulle träffa en sån här lama. En buddhistisk lama. Mm. Skulle de meditera tillsammans. Hur det var så att lära känna den där laman. Och de startar en egen meditationsstudio någonstans i Hägersten. Och plötsligt då vill den här laman gå på hockey så gick de på Johannes Hå och så när jag mötte honom då kom en laman in fyra nummer för stor, mod och hockey Nej, mode. Ja, just mod och hockey också det det och och, och, och, och hade köpt bilar alltså så här godisbilar ja. och tryckte in i mun och så, här, och så här let's meditate kolla på hockeyn och så hade han Arnold Schwarzenegger som favoritskådespelare och Terminator som bästa film. Den här laman som är liksom upplyst buddhist. Han var en vanlig. Det, det, det är nästan som att syftet var jag. Med modotröja och, och bilpåse. Ja, ja. Jag vet inte, varför han skrattar till dig så att du skulle på hockey? Jo, <laughs> jo det var ju roligt. Han hade aldrig varit på hockey. Då hade han köpt just modohockeytröja. Mm. Han hade köpt, det, det, han hade köpt det. Ingen aning. Han hade, han hade en påse på matchen. Ja. När, ungefär som någon hade sagt åt dig. Du måste ha en hockeytröja och hockey ja, ja. skola på match. Och så hade han ju varit moden. Så jag kunde köpa ett stycke, ett stycke hockeytröja. Ja. Bra val av lammar kan vi säga. att ja. moden kanske var det enda, enda namn man kunde uttala. Kanske. Ja. Apropå att uttala så kom jag upp på en, en kort grej på. Bråköket fanns ju som hette förut i, ja, i Övik. Och så var det någon gubb för det var en grill, mm. grillbar. Så var det en gub stod för mig i köen, skulle köpa den, den matglada glasen han förstod inte vad han menade mm. ja, När men matglada glassen så pekade på på På glassaffirchen Då var det i Mallaga han skulle ha mm. <laughs> Han trodde att han tagit matglada Det var som mm. en liten revik fan Jag hörde att du snart ska lämna stå här Jack White Hade något på hand Han har mycket projekt ja. Det är filur också Ja, tycker de, gillar du Jag tycker den här Raconteurs en del var bra Och så tycker oh, jag, jag väl White Stripes en del var bra ja. Men jag har ja. Nu ja uh, Jo men White Stripes innan den här Seven Nation Army ja. Innan de, de hade De hade några låtar där Hotel Yorba Var från där? Nej, jag hette från tidigare. Innan. Ja. Jag följde för... Vad heter de? White Blood Cells. Ja, men det är den. Jag undrar om inte den. Ja, ah, just det. Smells, smells Like a Rat eller någonting. Oh. Någon låt. Den, den patten var riktigt bra. så den som kom efter tror jag. Mm. Det var mina favoriter. Nu hade han något projekt med heter His Vinyl Maj Majesty. De mm -hmm. skulle släppa, släppa en... Eh, på vinyl. Mm. Och... Där ett spår var på 78 var mm. på plattan Då ska man ändra till 78. Om man har 78. Och på mm. min minyspel som jag har nu så har jag ju bara 33 och 45. Varför det? Eller fanns inte med? Nej, 78 det finns ju liksom inte nu Det är inte standard alls, Nej, det är inte standard nej. Lite små <laughs> då att de, 78 <laughs> att man väljer Det fanns ju med på alla man hade, man hade förr i tiden men... Ja, men, men, Jättegamla fanns det Men då vände man ju på, på Pickuppen på något sätt Så att stiftet vändes För det var ju ett annat stift Om man skulle spela stenkaken Mm -hmm. På 78 men nu har det var en, en låt ska man spela på 78 mm. Och en låt på den där plattan Ska spelas på 45 varv så att man måste vara beredd att byta ja. Ja. ja Och spela på 78 varv Och det finns ingen som har 78 varv Då förstår jag inte riktigt vitsen Förutom att den är en tok rolig grej Då går det mycket långsammare alltså, Om man köper på 33 på Ja det går mycket mycket långsammare på no Jag har sett på någon gammal som spelare har sett att, sex, att det fanns 16 varv också en mm. minut. Jag har aldrig Så. hört någon på Nej vi är inne tillbaka Jag hörde rogiskt att vi köpa en spelare. Har du funderat Ja, jag har funderat länge men jag skippar. det har ingen plats. Du får ju ta bort. Ta bort, vad heter det? TV. Nej, men ta bort. Lådvinställe ta bort som står här på halva på vägen. <laughs> ja, just det. Jo. Nej, det gör man ju aldrig. Lådvinställe. Apropos <laughs> lådvin. Smart dog. Smart hund upptäcker nytt vin. Är det något skämt eller? <laughs> Nej. Hund är nytt nyspänn. Hyggligtvis också det är inte lite dyrt för... För, för, för Lodvin? Ja. Det kanske kostar 170 vad sånt där. Jaja. Vad ja då. Ja. Alltså. Ja, ja. Afrik Syra. Af Afrikas fot kostar inte mer än 175 eller den, den kan man få för under en hund, tror jag. <laughs> det är ditt favorit. <laughs> Fotoflaprika. Foto, fot. ja. ja, men smart dog, tror jag på. Smart hund upptäcker nytt. Ja, Här, jag har bara en, en kändis att alltså, redovisa den här veckan. Och det här är den stora PDP. Från Heste? Ja. Man får det vid. Jag tror att det måste vara ett PDP. Jag hade två Vad hette den sista? Gurra G. Ja, och den tredje. Det är den som känd. Ja, det är ju Wille Kroff. Ja, just det. det hade, han, här... hade han något smekvat? Jo, men ja. doktor Doktor Dre. Är det ja, kan... ja, det är någon annan. Jag hade ingen aning om vem som var Pedapé P eller vem som var Gurra G. Sen vi googlade upp det och såg jag att, att, att Pedda P var Pedda P. Jo, doktor C. Det var Ville Crawford. Dr. C. Pedda Ped står det här. Pedda Ped Erneroth, Dr. C. Crawford och Gustave Gurra Vad skulle du kalla det om och hette det? Var du med just det? Matte? Nej, Lodde L. <laughs> Lodevin. vin. <laughs> du Ipa, kanske. <laughs> eller, eller Mr. Ipa. jag äh, i och det var svenskt ju att de, svensk, de, att de på svenska. Eller Dr. Eh, Sad. Det är mer den mer internationella satsningen. Jag kommer ihåg när, när de körde. De hade en re-lalla laxa. Ja. Tryck på paus och så ofta. Mm. Jag trodde jag att de sjöng. Jag, jag fattar inte vad de... Vad de sjöng i början Det var sjunger de Så rädda alla laxar Trodde du det? Ja, ah, trodde och trodde Men det var det första som jag ja. offentligt, så, så, så offentligt så hörde jag Att de sjöng rädda alla laxar Men <laughs> rädda alla, <laughs> rädda alla, alla Vad är de sjöng egentligen? På, på vägen hit nu Så, så sjöng Åsvarst nynna på hon fick ju från Låsa mm. Andersson där Och då berättade hon att hon Har alltid trott att hon sög Och vi lekte Eld och lejon mm. Fast det är ju, Hon lekte älg och lejon Jo men det fanns, det fanns ju ett band som hette Extra med Annie det Ja Och så hade hon där sitt var ju Fri mm. Och då hon om Jag är fri, mina Lena och Jag trodde som att det var ett namn Jag är fri, mina Lena och så vet jag också att, att vår, kär, vår, kära, vår kära lyssnare Tommy Emi Han hade två riktiga klassiker Dels hade han varit på stan Let's go Let's go ner på stan Let's go Let's go Able star Tror han <laughs> able, able star. Able star, ja. Och sen gjorde han en, en härlig Också han hörde fel Och av den felhörningen Så var det ju ett band Det här bandet Bigel Jeremiah Som Roger och jag hade ja. två bandet det kommer från en, en fel hörning Av Tompa mm. Steve Miller Band gjorde en, en låt Som hette jet airliner. Ja. Oh we got Yet yeah, Their Liner Sjunger de mm. Och han tror att de sjunger oh, be, ja. <laughs> ja. oh Beagle and Jeremiah Två Det kreativt att höra det We go jet airliner. Oh Beagle and Jeremiah Så det stod ju på kassetten Han spelade in det för då Så stod ju det typ låtterin Beagle and Jeremiah och det var till, det var ett namn eller ett, ett band sedan Don't let me be misunderstood. Adams. Kom men det var någon så här, typ 78. Det var en cover på. Det. Ja. Och då när jag skrev upp vad låten hette så skrev jag don't let, don't let me be miss. Alltså som frö ja, Understood <laughs> Då kom min min bror så eller kommentera kommenterade. var inte eller så. Ja, jo Första gången jag hörde YMCA och så ska jag skriva in det också va jag kommer ihåg, jag, jag, jag fattar inte vad det är så jag lämnade en lucka där det är YM. o varför är Jaha. det Y M C A hey varför är va varför -c är C, men, C, C, men, jag C jag tänkte inte C jag think säger C eller vad jag fick som inte ihop där mm jag lämnar luckan och så minns jag sen att Efter några veckor eller veckor då, då fick jag det på att tryck att ord i tryck att, oh, Då kan man skriva dit det mm. i luckan Så man inte gjorde en, en, en, en Beagle tror du, Nu när vinylen har fått en revival Tror du inte det blir en revival för, för kassetten? Alltså, det finns ju Det finns ju fortfarande Såklart finns det det små amerikanska bolag mm. De säljer ju Vissa av de här småbolagen mm. Som till exempel de här som vi såg The Resonars som vi såg på den båten Deras bolag, de ett burgerrekord Burger Records De släpper Vissa grejer Fortfarande också på kassett Aha. original liksom Aha. Ja Nej, kassetten tror jag inte Kommer tillbaka så mm. för, för där också, det var ju så dåligt ljud ja. många, många Hävdar ju att, att Vinylen äh, har ett bättre ljud Än CDn mm. Vad säger men, du om det? Jag är ju ingen hajfy kille Alltså det, det, jag, jag, jag kan inte jag, jag lyssnar aldrig så högt heller Men kassett är ju så pass mycket sämre Ja jo det är klart. Du, du, du nämnde Du lyssnade på Beatles innan Och mm. du nämnde just att, att judo var så mycket bättre på det är ju, Ja Ibland så är det ju för att Det ja, men var då så jämför, tydligt Då jämför du med Spotify eller? Nej men jag jämför med mina plattor Ja är... okej okay. Och att de där bitens remasterade är... Ja, de remasterade är bättre. Är bättre. Det hörde jag igen på Smiths remasterade. Ja, ju både och. Vad är det som är bättre? Eller hur? Vad? Det är mycket renare. Det är som att om du ser tavlan som är skitsnygg med färger. och tycker att han ah, kanon. Och så går det till nästan exakt samma tavla men det är mycket skarpare. Ja. Alltså, du ser var det är nyans i färgerna. Ja. Så är det med musiken. Man hör varenda instrument och liksom, skarpare. Ja, allting är tydligare. Det, och så plus att man lyfter lite grann så att det är högre också. Ja. Så att det, det skapar också det där. Det är den likt som jag kan göra. Och det är ju, det är ju liksom bara fin smakeri. Ja. Men då man väl hör det så liksom, Då är det fantastiskt skönt. Jag vet inte, Tolgraven. Han köpte väl en ja. han köpte han köpte monoplatt mono. mono eller monoboxen där. Med och att det, det skulle vara, det skulle vara att var så fantastisk. Mm. Och det det är... förstår jag inte riktigt. Men det kanske... Det har, vad, vad tillför det jämfört med det här när man hör det i stereo man hör de här olika grejerna ja. som ligger i utplacerade kanalerna? Liksom. För det är ju häftigt i sig. Man hör en symbol långt ja, utoppå ja. höger eller en, en munspel långt utoppå vänster och allt det där. Men allt är och så vet jag inte vad är det som, var, Varför blir det bättre? Ja, nej, jag, jag vet inte heller ja. Och Beatles Det, det spelas ju in i mono i och för sig ja, men, men det var ju mycket Det här med upp minns jag när jag hade så I Lura när jag sprang för en 15 år sedan De har riktigt satt och lyssna på och Då hörde man, alltså, hur, för då kunde det vara En liten en tamburin Som låg ju på höger sida några slag, bara, och så kunde det vara så små nyanser som, som gör att, att det höjer sig. Ja. ja men det, det är väl det lite igen med de här remasteringarna som jag tycker, då är det värdefullt. Om man verkligen lyssnar ja. noggrant. Ibland jag I jag är ju. Men det jag verkligen vill göra, tycker jag det är intressant. Med det. Det, är 20, För det kan höja. Ja. ja. Det här är 24 avsnitt, och vi kanske ska börja med från nummer 25. <laughs> att vi fick vi, vi in det på mastering. Vi kör på. Kassett <laughs> Eller vi säljer, vi säljer det På kassett, det kan jag säga nu Är någon som vill köpa en podd på kassett så är det väl hör av sig Kan För... du spela in fortfarande kassett? Har du kassett? Jag har, jag har en kassett som spelar menar, Vi har någon, någon sån där som man kan spela in Annars kan jag låna på jobbet så vi kan lägga upp på kassett mm. Men det blir säkert lika Högre utsängning som när det var, <laughs> när det var Namntävlingen <skratt> Två flasker vin senare. Minst. vi tar en taxi med 20 sista istället Eller ska vi... 10 över 9. Då blir det 20 halv. Då halv. Och då kanske vi direkt till, eller kommer direkt till huvudakten. Trevligt. Hör du ska Mm. Det är på fåglarna. Det går ring ringvägen precis vid, vid Tantelunden. Ska snart gå förbi Maria skola. Där är det där, där. Ja. Jag fågeljud. Fågeljud. Fågelläten. Här är Maria skola. Här går mina Minas skola ja, ja. Och så min mamma var det där ja, Han det här. Längs vad de bort det Eller är ni kvar? Pappa jobbar där och, och hon... mellan. Ja, hon gjorde det ett tag. Det är en bra bil. Och på den tiden var det längre... Eller sen, var det tog det längre tid. Men det var under en, en period. När jag stod på skolan så fick jag jobb. Ja. Ett tag. Det är en gammal klassskola. Det finns otroligt många skolor i Stockholm ja. som man inte har en aning om. Som ligger mitt i... Mitt, mitt i liksom. Men det är inte jag fattat att Eriksdalsskolan precis bredvid mig, det är det en av Stockholms största. Ja, jag tror att det är väl, det är väl borta från 1500 elever. Och, där. Ja. Så, och så har vi ju Södermalmsskolan här borta. Jag tror Per stod Ja, just det. Och så finns det... Ja, det finns otroligt många. Kom ihåg att jag berättade förra veckan om uh, den här Segway kill ja. Det var här vid vid, vid de Okej. Okay. Här brukar jag vara inne och spela mycket fotboll. Tanto? Sinken. Sinken heter jag. Men sen finns ju Tanto här och har ju nya sådana här konstgräsplaner uppe också. Okej. Okay. Den här är ju just konstgräs. Ja. Här borta ligger då eh, Southside heter så. Ja, gamla tre tunnor. Ja just det. tror banne mig i det huset. just i det kvarteret bodde väl Lundell va? Ja. Jag vet precis, det är nästa hus tror jag, alltså högst upp. Bodde Lundell. Innan övergav Stockholm. Ja. var bor han? Är det i Skåne? Ja, det är väl där nere Kivik, någonstans. Jo, apropå fåglar så, så vet jag att... Eh, Just på våren, nu har det varit lugnt hit. Det har inte börjat riktigt än. Men vissa nätter eller tidiga morgnar, vi fyra, vi brukar sova med fönstret. öppet. Då är det sånt otroligt fortliv utanför oss. Så är det är liksom en liten park där. Ja. Alltså, det går inte att... att alltså, Vaknar du så är det svårt att sova om igen. Ungefär som ett bilarm som går på. Då kan man inte somna. Kan du inte trycka i hörlurar Eller är det dina öronpluggar? Ja, det har inte provat. Ja. De hjälpte ju inte mot dina snarkningar i, <laughs> i, Kö i Köpenhamn. Ja. Och det är nästan lika, lika högt med här fågellätena. Den här kan man klippa bort. <laughs> ja. Ja, det, är ett, det är ett jäkligt bra namn på ett pådavsnitt, fågelljuden. <laughs> ja, det kommer kvar. Du sa blå... Vad, sa, vad heter den där? I Övik, blå, äh, äh, blå köket Ja, det här kallas gula kiosken Det här är väl Det var här, äh, vad heter han, Ulf Sturesson Körde någon sån här någon, äh, En turné En kväll Här på ringvägen, då startade han och spelar Typ klockan åtta här på vet, Den här gula kiosken här Vid, vid Singles Dam, IP mm. Och sen nästa, då körde han vid Grillkiosken utanför ja men som mest mitt mot dig där Jaha, okej. Okay. körde och det körde han typ en timme efteråt och körde akustiskt ja. och det stod spelare man stod och det var ideen och det var bara han eller om det var flera som, som gjorde så att de spelar på typ fyra ställen på ringvägen ja. och avslutade kanske på snöviten sådär jag tycker att det är ett roligt koncept Tar du. Eh det var det var varmt, men det var eh, ja, det jag gillade jag, jag gillade så, sång och eh, soundet där. Han ja, han hade ju han skulle köra cruise så hade han en kille med sig som spelade elgitarr. Ja. Och det lät bra och så Sen var han ju väldigt eh, grinig. Ja men det det var någon det var någon som som, jag, jag tror att det, började, det var någon som stod och pratade framme Jag vet inte bara om det var pratande Eller om det var något häcklande också För han var riktigt irriterad Och, och var på väg och på väg och nästan gå ut Och kicka spatt vad sa han Ja Det var li, lite mycket I, i det, Ja vakna på fel sida men här, Men det han... Eh, jag tycker ändå det var... Ja, det, det var... bra Det, det var klart, klart trevligt att säga. Ja. Men att... att eh, man märker ändå att rösten... Rösten har blivit vekade på något sätt. Det är ju inte det här ä, skrovliga. Eh, fast jag, han, det är ju lite vinglig röst han har alltid haft, tycker jag. Ja. Jag lyssnar på Time Ain't Nothing idag och så tänkte jag. Ja, det är ganska <tövande> liksom den lite så här, ja, det är lite olivjungström. Ja, över det hela. Lite olivjungström, lite Joppe Pilgren. Ja. Helt okej, okay, det är bra. Ja, nej men alltid roligt att gå på konserter. Ja, jag fick ju med Jag fick ju med just han med Nathan som de spelar här nu. Så mm. det kan man ju avsluta med. Ja, absolut. Mycket tänk, bra. Jag tänkte, hade vi inte fått det här med den så hade man ju avslutat med, med Steve Miller Band, Jet Air Liner Beagle Jeremiah. Men vi, vi kör, vi kör live-tom. Det vill jag höra också. Ja. Det, det är till att få till Beagle Jeremiah. Det går om man vill. Ja, visst. Det är ja, välmönt. Ja, så har vi slut Bye-bye. Walking down dusty road Looking for horny toads With the sun on my face Thinking about people's past Memories that never last When you're here